Bueno, Jan Piech, ba, neurketara itzuliz, e, bidazoak, eta elbeti naitasunaren arteko neurketara itzuliz. Telefonaren beste aldean, Ander torriko dugu, elbeti anaitasuneko jokalaria, eta ba, beti esaten dugu, eskaldio dureazolaren errikidea eta lagun mina. E, Eguerdeon, Ander? Kaixo, Eguerdeon. Bueno, nola iristen zarete zuek neurketetara? Horentxe Mikel Zabala entzun dugu, bera, haipatu du, ba, neurketa zaila izango dela, ba, oso talde bizkorra zaretelako, nola iristen da elbeti naitasuna neurketara? mono bueno, va ba, bakiguteti hartalekun 2 2.8a ba saia izate ala, ez da? Ba, ni bueno, guuen confianzekin gatis eh sepaializen orka chian 2.8 aukera izan dugu. Eta eske niamagara itzuen batek ematizun konfianzarekin gatis. Eh taldi ani maten aurkitzen dala eta, eta ber ba partio da eta zer gaitik ez ba, bi puntuak etxea vueltatzea. Da, eta zuretzat ere, Gipuzkoa Arrabertzela, hartalekun jokatzea, ba, bere suna duela, ezta? Eta bidea soaren nabuka jokatzea, da, talde iruntara oso oso ondo ezagutzen duzu, bai bere parte hartzalea, bai bere jokalariak esken feinean oso ondo ezagutzen duzu. Bai, esken feinean, ba, beti da berezia ezta, Gipuzkoa Arra vueltatzea jokatzea, esken ba, haun ba, ba, ere borgar nortia da so aldi eta bi urte beniderretik e, irunegoa tokauzai eta baita Santander aldetik bai eta bueno beti eta especial apetite betizaten jokatie baina jakinda hori da on afisilua eta eskualia biztzeko da on modua gaitik irunen eta bai ba betida beresia eta, eta bueno bat, zate, ba especial esatu meselas tinien taldek, taldeki de irunego taldeki taldeki asko esaut zitut eta Eta arietako balba, kaldida. Na, kaldida. Galdera bat, alderratatek, zaleheri buruz aritu zara, zaleherik ez da izango hartalekun, akizu hori ere bere puntxua duela irunen, ze eragina izango du zaleherik izazetea, ze eragina du aurten zaleherik gabe jokatzea, kanpot, irunian ikusi izan ditut azken boladan, baina nahi du duze, ere zere, ba, hori ere murreztuta dago, ze eragina du jokalari entzat? A ver, ni curso de askenean eh sensazio esberdina, la está ba, ba, gure gure jendiaz eh bultzatuak izatia, etcheko baina bueno, vauen ba, tokat una isaun situazio beretsu hau ola eraman berra da. Ta bueno, cúntate aurreko asteburuan eh jendia zertza izan ganun, ze Nafarroan ba, ez, ez omen da, gan, eta, bono, ba esomendo ga ingaizki kasu Atletican eta foro limitatuak iman, eso si sí, uak zarte izan denon ta bueno ba nik uste da zalekut batean notatuingo hala azkenian esatea edana psikologikoa izatea eh? baina bueno ba beintza jendearen multza hori ese satea ba pura konik ustez eh punto punto dizen diteke baita Aisu anda ergadera bat eh, lehen leen itzulean bueno hosta hostaira bizi zuen bidazoak eh elbitenaitasunari baz irudian ba neurketa menperatuta zen utela eta azken 10 minututan ba, Bidasuak markagailo ira, irauli zuen. E, zer egin behar duzue? Hori e, berriro ez jertatzeko eta bi puntuak artale, artalekutik o, e, ba ostutzeko? Bueno, ba, ba hemen ikusten partido Partido Político de ate, Atarite de Gula, eh, partido hiai Agustian se hori de gure ritmoa eramatia lortu ganu, baina bakio Irunak talde oso oso daukala eta eta jokalari experimentatuakin da azkenean azken urtzeeta arte urtieetatik datozen zen iten... egiten indiote hori izaiazkin azkenengo minutuako oso ongi jastenenaten eta hemen hori hori se gerta zen guk ez gen jakin ondo jastenatzen azken minutu hoiek partian za guaai eta bueno, ba, biskat hori kontrolatzea. Partiduan sartu aalde gauden gito horietan ditu dezisi horietan eta... Eta poco mas, ari daiz. Kaldiri buruzizik egin duzu, eta, bueno, badakizu, pensatu berarekin hitzik egin duzula, e, askoen ordu hauetan ez zur kontuzioa atzeman zaiola, e, ezker horrekatilean, eta sofritzen ari dela, eta e, askenean kolpe latza eta minarekin e, zabiltzela. E, Bidea soaren zait, e, ba, kaldi berdan bera, hotea, e, arazo bat, eh? Bai, azkenean, eh, azte honetan zehar juneiz daik niteiten. Eh, Larrun batian, segundon no jokatu zuen partidu apistatikusi nun. Eta bai, akzioa bai, ikusi nun, da bueno, ba, ba keztatu nintzen. Azkenean, behar, un momentuan esan zin, ba, jokatu kaukera zekala baita ere. Baina, baina azkenean, ba, azte honetan probatukin da, hain ondoren, ba, ba, maten du, ba, hori, geldik, merko gula, ba, tenboa, ba, moz batian espero deu. Eta, bueno, baina nik uste bazkenian e, bidaso da taldeko ba, pilar fundamental badala kaldi. E, Guterra, ahi e, da demostratzen ba, ze se, ze balion jokalari bezala, eta bueno, nik uste ba, ba baja, sensibilia, lauso talde honentza, baina, bueno, nik alare ba, ba, baska jokalari hori ba supliktia dakatenan, naiz eta bakaldi e, bakarra izan. Aizu, Ander, e, diabruaren abokatuaren aig ingo, e, pixkat. E, e, imaginatze dut lagun bezala, ba, ez postuko, baina kauldi ba, kantxan ez egotea, ba, ba, abantaiapuntu bat izango du elbeti anaitasunak ez? Izan ere, azken jartu naldietan, ba, bueno, azken jartu eta denbora naldietan, ba, kauldi bidazoako jokalari garrantzitsunetako badelako. Bai, bai, hori. Hoentxe komentatuetan azken nien, hori ba, e, jokalari garrantzitsunetako bat, ez izatagaiti garrantzitsuna, eta hori bat partidura ningu uste demostratu nahi ala eh aldare bueno, guretzako nikuzte azkenanean ez digula ez deula hortan behitu er estaba bu partido preguntatu berde ba, betiko ikustegi berdinetik e, jakin da bidasa daukan talde indartzoa eh ukiko deula frentean baina bueno ba nik uste kaldi esotiak ba notatuko, behaiek, ba baitaen notatuko utola behaiek eta ba partidoa jokatzeko orduan tani aldatetik hori pena matei berreti da ber si ya bidasa encontrado jokazioan bate kaldi da holako ta beti ukiren e, e, rivalidadarra itzikunde bueno, ba hontan ezin izango posible eta eta bueno, ba hori. Ni badaki beti gauza bera galdezten e, dugula, baina ata guste zere Gipuzkoar bat, e, Iruña aritzea, ba bueno, garrantzitsua da eta Euskal dela eta geuk ere anaitasuna ba gustukoa dugu, eh, talde hori. Baina ata guste zere e, Ander Torriko bereburua ikusten du Irunen? Bueno, ni <laughs> Bai, bai, 10 bat kitiru njang saudela eta bar, baina ematian zure burua gustendu duzu irunen. Zumaia rasea, esan finian, ki pus quarata, bueno, bilasoa hordago beti. Bai, bueno, ni ez adeten, bueno, ni gustuet ba hori, eskeanean zu eskoaldi afisio eta ta baita ere beti txikitati jokatzen hasi balmasa. Ba, bai, fijatesa beti, taoba bilasoa helako taldetan edo anaitasuna helako taldetan, cedia, ba, bueno, ba, gure zumaitikan kasu hontan, ba, dirto dauen bi bitaldiak, eh Asoa eta bueno, baitut anaitasuna eh aukera izan dut e, oso oso gustua no, momentu biurteko kontratua ka detesta ezker ez ez zertan Por e, no sozentrauta nauen Iruñako taldean eta, eta bueno, ba hori. Bueno, Ander, ba placer bat izan da, e, gurean, gurean izatea, eh agurtu ber baina baina gustora egongo ginateke minutu gehiago zurekin hitz egiten, esandakoa. Ezkerrik eh, asko guregon bide apena Eta sorte hon, eh, larun bateko neburketan Vale, ba, ezkerrik asko zuei Zuei, hongizan, hey, hongizan